Tro och gärningar, kapitel 2, verserna 14 till och med 26. 14 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro, men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? 15 Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen? 16 Vad hjälper det då om någon av er säger... Gå i frid, håll er varma och äter mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. 17. Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. 18 Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. 19. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. 20. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? 21. Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han lade sin son Isak som offer på altaret? 22. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. 23. Så uppfylldes skriftens ord. Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Och han kallades Guds vän. 24. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 25. Var det inte så med sjökan Rahav, blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg. 26. Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.